Третата лекция е Бог. Бог е скрит, защото е свръхизявен. Тоест толкова е ясен, че изглежда скрит. Едновременно е скрит и открит, казва Кабала. Могат да го зърнат само тези, които имат басира. На суфът езика това означава тайната на сърцето или чистото око на сърцето. Това сърце е дълбока, съкровена. Тайна наука изучавала се още в Атлантида и в Египет и затова в Египет много се уважавала тайния блясък на смърта. Те са се подготвили за да влязат в безпределността, която изглежда като смърт. Това сърце, чистото сърце е дълбока наука и то е докосната от Бога поради тайни причини. Който е в Бога е благословен Цялостно заедно и с грешките си. Това не означава, че човек, като влезе в Бога, е безгрешен. Но той прави допустимите грешки, а не грешките на човека. Има грешки на ученик, има грешки на мъдрец, и мадреца каза учителя на годината прави една грешка. Но той дълбоко я вижда, дълбоко се смирява и дълбоко си прави тайни поучения. Той не държи някой да му е каже. Той вижда дълбоко и знае защо Бог ме изпраща. Защото ако той се възгордее, ще тръгне надолу. Който е без Бога, все, все едно е колко е праведен. Само Бог може да ни предпази от нашата праведност, от собствените ни злини. Тук само за малко се отклоня. Буда изключителен, велик, велико същество, древната раса на боговете. Буда никога не е искал да стане светец и той не е светец. Ако беше светец, ще да стане грешник. Грешника пък може да стане светец. Това са полюси и двата полюса са бедни. Буда е надраснал полюсите и доброто и злото. Той е като истинските мъдреци, Той не е добро и зло, той е любов, той е безпределност. Затова е трудно да бъде разбран. Той е постигнал висшата реалност, без да говори, изпоменава думата Бог. Богословите говорят за Бог и не постигат. Буда ни говори, но е постигнал. Всичко това е въпрос на подход. Но Буда е древен и не е лесно да бъде разбран. След време ще ви говоря за него. Само Бог може да ни предпази от нашата праведност, казват съфите. От собствените ни злини. Святците са искали да станат святци, защото са направили големи, коварни, лицемерни грешки. Колкото повече става святци, толкова са по-опасно, защото само Бог е свят. И който иска да, да мине за свят, малко или много е в опасна зона. Алхалач каза, Бог може да направи един светец само за един миг грешен. Но такива като буда не може да ги направи, защото те са отвъд. Бог може в един миг да направи грешника святец чрез един обед и корен на промяна. Те са в ръцете на Бога, но има същества, които са отвъд всяка двойственост. Бог те опазва да не опрекваш и съдиш другите. И така Той те държи в своята милост. Т.е. трябва да различаваш, но никога да не вкарваш някаква критика, някакво вътрешно жило. Защото критиката Елементарната критика е омраза. За този, който е видял Бога, послания не са му нужни. Не е важно и размишленията, а постоянното помнене на Бога. Постоянното помнене на Бога е излизане от човешките качества и влизане в Бога. Малко се отклоня има хора, които се борят с егото с недостатъците си. Няма нужда от борба, те се побеждават без борба. Просто посвети се на Бога и на любовта и когато тази Божия любов влезе в Тебе, тези недостатъци, те просто ще изчезнат, защото там, където е влязал Бог, не може да препари нищо нечисто. Хората са благодарни за благата на Бога, а Суфи е благодарен за битието на Бога. Суфи казва, Бог ми е казал, ако ме желаеш, бъди чист. Търсачът търси само Бог, а знанието е проявление на невежеството. Знаете, от 4 каза нарича невежеството, ученото невежество, света страда от учени хора. Ако те бяха любящи и мъдрици, да ще теж да е друг. Но те са учени. Суфи отвън служи а отвътре съзърцава само Бог. Суфи знае, че Бог знае нуждите му много по-добре от самия Него. Кой може да съществува, казва Суфи, освен Бога? Кой може да има живот, освен Бога? Аскетизма е очистване от всичко, което ти отклонява от Бога. Правилното търсене е съхраняване на Бог в себе си. Постигането на Бога става само чрез Бога. Който наистина е видял Бога, той вече е дух, а не е човек. Изглежда на човек, прилича на човек, може да му направиш сто снимки и да кажеш, че това е човек, но той е осъзнат дух. Скръбно е за този, който е гледал, но не е видял Бога. Защото е гледал със себе си, а не чрез любовта, истината не чрез Бога. Който е истинен, желая само това, което желая Бог. Инквизицията е тази стълба, която води към Бога и към небесата. Бог е допуснал инквизицията, за да отдели своите си и да ги вземе при себе си. Бог използва всяко зло в света и го превръща в добро. Всичко е в негови ръце, той знае как да го използва. Така че инквизицията тайно се е ръководила от него, за да избере избраните и да ги вземе при себе си. Така че Голготата е задължителна за всеки, който иска да стане истински човек. Казват, Баезит, о, Баезит, как ти постигна това положение да си в Бога? Баезит казва, постигна го, като излязах от кожата си, както змията излиза. Ако не съвпадате с Бога, грози ви е опасност, независимо дали минавате за праведни или правите добрини. Защото ако едно добро не е одобрено от Бога, познавах такава жена, която правеше много добрини и много съжаляваше и отричаше Бога. Разбира се, че отричаш. Когато не си в единство с Бога, твоето добро няма как да е чисто. Ако не съвпадате с Бога, грози опасност. Е опасност. Навсякъде се проявява само един Бог, и Той е всезнаещият. Бог е скрит в това и в това, което е скрито. В очите на любящие, казват суфите светищи: суфизмът е многобожие. Ще обясня, това е истината и тя е реална, защото суфизма обича всичко. Всички религии, всички учения, всички хора. А особено много обича еретиците. Че това са хора, които не признават религия, църква и правила. Признават само Бог. Но аз говоря за истинските еретици. Спомнят си преди време, какво ви казах, Доминал Халач. Истински еретик, за да истински трябва да е отречен най-малко от хиляда човека. Ако най-малко хиляда човека са го отрекли, той вече навлиза в своята истина. Има там нещо дълбоко, което смущава другите. Тъй като той се съобразява само с Бога. В очите на любящие, както казах, святищи. Ако ти си в покоя, той ще ти каже, аз съм Бог. Който е в Бога, разбира смисъла. Суфи не вярва в бъдеще и няма бъдеще. Много просто, като имаш Бог в себе си, за каквото е бъдеще. Всички, които вярват в бъдеще са изпуснали Бога, искат да го гонят в бъдеще. И нали, в бъдеще ще отидеш със себе си, а не с Бога. Така че, но, те трябва да почакат, защото са отложили любовта, мъдростта истината. Пак ще повторя. Суфи няма бъдеще, той има само Бог в себе си. Въобще може ли бъдещето да е по-важно от Бога? Бог, той пребивава във всяко събитие и във всеки миг. Бог е единствения, който помага или пречи. Някой път може да мисли, че еди кой се е враг. Бог иска да надраснеш този враг, той ти го изпраща и той ще го победи. Ти само трябва да се буден и да се молиш, защото не може да победи злото със своите сили. Злото е унищожавало цели, казва учителят цивилизации, който си мисли, че може да се пребори с злото, той нищо не е разбрал. Защото отзад работи скрития Бог, който учи другите на други неща. Любовта става друга, когато Бог е в мен, казва София. Още с пускането ти в този свят са ти дали стълба, за да излезеш от него. Не прави от Бога примамка, чрез която да печелиш благодеяния и приятели. Никога не придобивай такова знание, което ще ти отведе далече от Бога. За суфи една глътка Бог е по-ценна от целия свят. Само когато си изчезнал в Бога, можеш да оживееш. Докато ти не си изчезнал, ти си мислиш, че живееш, но всъщност умираш по-своемо. В суфи това е духовност, потопена в същността на Бога. В суфизма това е школа за въплощаване на Бога в живота. Когато си в Бога и лишенията са радостни и благодарни. Може, Могат ли някакви лишения да смутят Бог в тебе? Не могат. Бащата на Абу Саид бил голям ислямист. Ислами, Почитал Корана, специално само Корана и Султан Махмуд. И направил в къщата си цяла стая с плакати и надписи на Султан Махмуд. Малки Абу Саид, говорил съм и за него, който в последствие става голям софи, Искал отдел на стая и написал на стената Аллах. На въпроса на баща му какво означава това, Абу и още като дете му казал, всеки пише на стената името на своя султан.